Nebunul vorbește neîntrebat. Niște rumeți treceau pe lângă un râu, unde câteva fete albeau pânză. Unul dintre ei spuse în șagă tovarășilor săi. Care dintre voi poate ghici dacă e vreo nebună printre fetele astea?" Ha, ha, ha!" râse tare una dintre ele. Dacă te pognesc cu mailul ăsta în cap, îți arăt eu care fată e nebună. De ce nu-ți vezi de drum?" Uite, zise unul dintre durmeți tovarășilor săi, de nebun să nu întrebi, că răspunde el singur.